Він без кашкета, і легенький вітер перебирає сиві пасно волосся на його голові. Тільки брови у нього чорні, як ластів'ячі крила, і мудрі чорні очі сяють молодим блиском. Залізобетонною лізобетонною велетенською підковою гребля впирається в береги Славути, споруджене на щастя людям. З далекого верхів'я від родовищу Валдаю тече Дніпро, вбираючи в себе багато рік, сотні струмків, тисячі джерел, тече землями Росії, Білорусії, України. Є щось вагоме, віще і значуще в оцій одвічній течії, живій голубій артерії життя, яка дає силою і трьом братнім славянським народам. Чисті життєдайні води, подолавши на своєму шляху не одну дніпровську греблю, підходять до найпершої і найвеличнішої, яка увійшла в історію нашого народу під крилатим іменем Дніпрельстан. Безмежне плесо озера, назване іменем Леніна, розвелося, широко поховавши під толщею своїх вод легендарні пороги. Але цього порога, зведеного людьми, дніпровські води – не можуть скорити. В голубі хвилі покірно плещиться в кам'яні береги, здійнявшись над високою греблею на десятки метрів. Весною, коли Дніпро особливо повноводий, люди відкривають шлюзи, і тоді вода з ревом і шумом падає з висоти верхнього б'єфа, і нижній, чудовий красивий водоспад відкриваються людям. Не знаю, я не був на Ніагарі, але для мене цей водоспад наймиліший у світі. Може тому, що його творцем стала людина. Внизу за греблею Дніпро ще довго кипить і пінеться, розтікається рукавами, охоплюючи голуби і пологи острів Хортиця. Тут була колись Запорозька Січ. Тепер на острові створюється музей під відкритим небом, де був колись козацький Майдан на якому збирались запорозці на свою раду. Нині коломогутні могутній прекрасні греблі Дніпрельстану ніби переплилися в нерозривному єднанні минулої і сучасної України. І стара Хортиця, і індустріальне місто Запоріжжя, і сама гребля, і могутні велетні заводи є своєрідним пам'ятником міморушчої слави нашого народу. Стоїмо замислені поміж водою, і небом. Сонце тільки назвелося над Дніпром, купається серед прозорості ясних хвиль, просвічуючи озеро аж до дна, де вгомонилося прадавні скелясті дніпровські пороги. Райдужне проміння заливає греблю, острів Хортиці і місто Запоріжжя, яке розкинулося по обидва береги Славути. Чарівна неповторна картина. Який же справді чудовий Дніпро за такої ранкової соняшної погоди, коли тихо і водо котить хвилі свої, а потім раптом з громом і клекотом спадає вода з висоти залізобетонної скелі, і далеко довкола чути гомін Дніпровського виру той ясний грім древнього Славути. Говерла. Дорога здіймається все вище і далі на сині царство гір. Смирекові ліси вкривають зеленими линтворями верхів'я гордовитих шпилів, легкий серпанок виснено дощелинами. І чути, як у стрімких безкеттях дзюрчать, гримлять на порожистому руслі кришталеві потоки. Дивний пісенний край. За горами гори. Чим далі крутіші в зеленому вихрінні смереки буків, а над ними пливуть легкі білі хмари. Здається і справді вони чимось схожі на ласкаві дбіласті отари, про яких ото співається в пісні. Минаємо Ясінський перевал, за ним розкинулось Закарпаття. До чого ж гарно на цьому перевалі, на хребтах могутнього кряжа, вкритого зеленими лісами? Здається, з високих гір течуть вирують зелені потоки і таємничим шумом сповнюють полонини і плаї. Навкруги відкривається ясна далечінь. Залиті сонцем купаються в промінні гори, задягнувши свої зелені волохаті шапки. Тільки одна говерла глисніє вдалині, прикривши гордовите чоло білою шапкою снігів. Говерла – найвища гора – України. На дві тисячі метрів сягає в небеса. Здалеку вона схожа на продавній замок-фортецю. Коли неї трохи менші гори. Та й на їхніх верхів'ях часто відпочивають хмари. Ми підіймаємося на говерлу. Стежки ведуть через полонину, крутосхілі фімерні скелі, кам'яні бриви й розсипи, каньйони. З-під каміння б'ють цілющі джерела, Грайливі водоспади шумлять між гір'ям, Наповнюючи водою тихі гірські озера, Сині очі Карпат. А довкруж ліси, Ростуть тут смереки і тис, Ялиця і береза, Бузок угості, гірський дуб, Східнокарпатська черемха, Голуба жимовость. А ще далі в глибині Карпат Неповторні праліси, і величні таємничі дубові діброви, непрохідні зарості вільхи і грабові гаї. Ходиш поміж них, ніби потрапив у казку, торкаєшся до дерев рукою, ніжним дотиком пальців до незвичайних квітів, і, здається, гордаєш сторінки прадавній історії, яка застигла в цьому зеленому царстві гір. Все тут є аж до казкової квітки Едельвейса, Квітки, що приносить щастя. А ось уже його верла, горда в свої величі, бо ж говорить вона з хмарами й небесами. І стоїш ти на тій вершині, оглядаєш усе навколо, і, здається, бачиш, як на тисячі кілометрів на схід і північ розкинулась Україна, миготить барвистим килимом, клекоче залізним гомоном. Прекрасна у своїй могутності і величі. Говерла дихає озоном свіжістю снігів і ясотою сонця. Тиша аж дзвенить над горами, і ти стоїш серед того первозданного безмов'я. І ніби сам стаєш буком, грабом, а може й Едельвейсом. А може просто людиною, яка пізнала щастя сходження на круту гору. Говерло, прекрасна і велична Говерла. уклінь тобі, Ясногоро, від степовика. Свитязь. За далекими волинськими лісами, на краю української землі, голубими швилями сплескає найбільше на Україні озеро – свитязь.